Akademia ikuskaritzako bilkuran, poste edo posta galde batzu entzunak izan badira ere, errifusak ere izan dira, beharrak ez dira betetzen. Hartzak, egin egindituela berriz ere pireneotan, Amarka Hardi Hilak hori salatzen du, hango azap izeneko elkarteaka. Urruneko mende balean hartzain, matxin etxamendiren horroitzapen liburu berria, esteren zubierra sortze, zeberibizia partenagusi zamiketan egin duena berak kondatuko dauku. Eta bestagiroa atzo ondarrabian, estropadak, edo kontsako treineruak irabazi dituztelako zango arrain lariek, edo arraun lariek, bestagiroa ortena sartuko gira berisailau bururatzean. Eta mementuan uh, zerua frango estalia dugula bultiaka euri era untxeak ere badira guneka ama bos bat grado mementuan eta istantean ogoi gradoetara telduko gira. Ezkerreko gobernua izanik ere, sartze zaila eginean da, orten departamentuko eskoletan Euskal Herrian erakasle postu eskasa agertzen da beriziki gela elebidunetan, eta ama eskoletan, arramollak eta txipi batzu egitea erabaki da, atzo harratzaldian pauen, iraganden medioen berzu zentze komisionian, eskasa undieri ahatik erantzun gabe, jozo bidar. Euntalara goi ikazle gehiago elebidunian, eunt bat ikazle gehiago ama eskoletan, bainan parian, erakazle lampostu beririkez. Arazoak sortu dira ondorioz hainbat tokitan, barkoxen, isturitzen, julferri eskolan, askainen, baieta ere, len maila batzuetan. Arazoa zerteik elduden galdegin diogu, pauen iraganden, hastelen arratxaldeko berzu sense komishuan parte hartu duen, Cécile Senderen erakazleari. Alors, évidemment, on regard du nombre d'enfants, ce ne sont que des légères, Haukopuruak e begiratuz, e hemen atzikipiak behizik ez dira, bainan, xail hori jadanik ongi bete azelako e jonden urtean, arazoak sortu dira horten. E ben, a On a un rea de problem. Ona, defizi, de proposizion dubertura, pasko posta idekitze eskaz bat, administrazioak espaititu konduan hartu eginak izan ziren galdeguziak, bai xail elebidunean eta ama eskoletan. Horotarat zortzi lan postu gehiago berdita izke berian eta oraino gehiago biharnoan. Arramodlak eta tipia izik ez dira izanen, inspektoriak berak dionaz jende formatuak eskaz dira eta hori ez da sinikatuen ikus moldea. Inspektoriak berak biegunen buruan ditu erantzun finkoak emanen. Eta jadanik kasik seur bezala ekaria dena, postu erdiak galduko dituztela angiluko ebariste galua eta baiona tipiko eskoletan, ez dituzte galdegin postuak eskuratu laresoron aurtin eta barkosen, idikitze bat ere, postu erdi bat azkainen, postu erdi bat kanbon, e, baionako zilferin postu erdia ere ukandute eta antziren mobilizapenak ondorioz utzi dituzte. Eta galdera hau segitzeko nola piztuot eda ziburuko ibirri karikako baserian eriotze bat eginden sutea rapostu argirik ezta orainokoan horretan azten dauziet beraz atzo goizian bostak antzintuan lotu dela zazpi apartamendutan banatuaden etxe batian, lehengo baserri batian eta sueltzaileak lekura eta direlarik e, bizitzale geiena kanporat ateraiak zirela baina berantegiak ribatu direla irurogoi urteko son latene Salvatseko baserriaren Jabiaren anaia zen inbalditua kadera errotadun batekin ibiltzen zena iduri ilukesua bere apartamentutik abiatu dela inkesta antzina doa greba eguna deitu dute gaurko CGT FO FSU solidaire eta labe sindikatek holandaren gobernuak egin aiduen erreteten legiaren erreformaren kontra, Deialitik kampo dira atik, CDC, UNSA, CFTC eta CFDT sindikatak. Hauen ustez, aldak eta unek alde onak ere baditu elakotz, bera sindikatak satiturik, e, bedo, banaturik eta mobilizatzeko giro hotz batian abiatuko dira, greba, edo abiatuko da, gaurko greba eguna, manifestaldia goizuntan, amarrek erditan abiatuko da, bai honako train geltukitik... Artzak makurrak egin dituela berriz ere Pireneotan, aldiuntan ari ez una zer gaitzesten duena, azap adip izeneko defentsa Pu izeneko Eskualdeko bazketan hamarkka ardi hiak asuriak eian hamas egitzen zuten hartzakumen ganiko kolpaatuak aski dela dio elkarteak, Eez dela ofizio bat olako lan onart onak eta noiz deliberatuko den gobernua hartzainen lana errespetatzen laurogeita hamagiko urtetako gezugaren ondorioa dela hori gobernuak ordukuko gobernuak Europan sinetssa haszi Ireneoetako jendia adorzela kampotik hartzak dinaraztea rekin. Gan bezala, amarka ardi hil dituzkela hartzak agieze eskualdean haste unbaruntan. Ekonomikoki hemen bizitzea espaitzen denboran aize, hainitz eskualdun bezala, mila behatzion, ta irergoita Ameriketarat joan zen, Ester Entzubiko semea den, matxine txamendi, bere biziguzia aktsain bezala ere mandugan, eta haste buru untan, haintzu zen, berak idatzi, urruneko mende balean aktsain izeneko liburua, izen du Ester Entzubiko bestakari. Liburu urtan, bere bizia, kondatzen du aktsainak, bizi baten memento goxoak eta gogoragoak, matxine txamendi. Ah, bizi batean beti badira denetarik, eh? E, zaurion txoak ere badira hainitze, eh? Behar da ikusi Ipar Ammeriketara joan kireek nahpanggit duen ongi uh, ibili libertatea bazen, Biziki liberate botakiidokian ziren. Amerikak eh, gomitatu gaitu besoak idokirik eta biziki konfiant zen eman dauko, eta nahikari bat bain ba zen norbete laneian hartzeko, IPA Amerikaleko ona da. orai ere, eh? nahikaria baduenak laneko zerbait egin dezake eta bizistan da. Lehemizian, izan dira mementoak ez ditanak denak ahas maitatu. Baina betitik, intzunan noen aitaria gaiten, ba, utzak, utzak, Ameriketan ere hastean ortsile ere bat izahendu. Ba. Jo, izan daitekez, maitaliz ikusi tutela, bi ortsile ale haste bat dian. Bere familiatik aparte, han gehenetan inglesa erabiltzen balimado matinek, eliburua Euskarazidatzea du, ez du sekulana maizkuntza galdu. Behoita ama amiketan, joan jinka batzueken ea aldaketarik sanditu duen ez hemen, galatu diogu. Haba, Euskaldun kontzintzia ene jauk denboran, bueno, azkarregotak gaur, eh, gero, ene jauk denboran garaibat izan da eh, jo eta Badunez erreiteko eh, derechori, politikak egin eginduenez zerbait, edo guau hartatu giren, hori ez, dute gaiten, ez dut erreiten al, nik ez aski formazio, baina izan da garaibat, Euskalegi xokotara ari bai ginen, Eta gero, jini zelareik unatzen murian teremurian, etzen kanbio haundirik oraino, eh? baina orai, bada biziki kanbio, eh, gaztiek ikusten du badutela bere nortasun azkar bat, Gustuz euskaraz mintzatzeko, euskaraz kantatzeko, euskaraz irakortzeko, eta ustetut populu batek behak bere nortasuna ohorerekin agertu plazara. Eta entzuleak ez bali mazizte, joan alizan arteburuntako liburu izen petzera, eta urguneko mende balean ahtsain, matienetxamendiren liburua, maiatza baita liburu saltegietan, biztan dena, eskura dezakezue. Irolak Donostiako Real Saleak joan den larun bat goizetik atzo goizartio egon dira bea, anuetako lehiatilaren entzinean, Errealak Manchesteren kontra jokatuko duen partidaren txartelak, erosteko elduden uriaren ogoite iruan jokatuko da Champions League Europako kopako partida, Manchestereko Old Trafforda izeneko zelaian, Real Saleak berroita ama irurotan eskuratu dituze txartelaka, hasteundar guzian, anuetaren entzinean Akampatu ondoan mila berri hon txartel saldu dira Baina reala eta eroski bidaiak ekin eskuratu akordueri esker Beste bostion sartze lortu dituzte eta giro beroa barda ondarrabian, arraunlarien kontsako estropada famatua hilabazkidutenen omentzeko, jendeainitz denak berdez bestiturik etzuten treneru kurtza hori 2008 geroz hilabazia una, aitor kerrereta hau zapesaren itzak emoziones beteak arraunlarien goresteko. Nik atzaukera izanun, ordu askotantzuekin elkarrekin egoteko eta personalki hori nere bizu guztirako gordeko dut zene ikusi dut zunatletikan, malkoak, sentimenduak, eta ikusi dut gure erduiaren malkotan. Hori ez daba tere rexak, jendea negarrezazten denia, denian malkotan jartzen denean pozes dagoelako, hori karagarria da. Ziorinik, hori hendik kanesea konstientea, etzeatek zen lortu duzuten. Hemendikan urte gutxira, edo askoetara, atzera gueltatzen dugunean, ikusi dugu, zert, Gertatu zen atzo herriontan. Ta bukatzeko besterik ez. Onda gebitar guztion izenean, bihotzez. Zorionak, tazkerik asko eginduzuten agatik, herriona egatikan. Besar kala hondi bat. Aitorki gireta ondagar liako zapizaren itzak agaunlarien goresteko...